Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam taslima katira. Allahu جل وعلا falenderojm vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojm lavdator bekime të Allahut qofshin i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam bi familjes tij shoqëk dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tij deri në fund të kësaj bote. Të ndërrua Allahu zot Jemi edhe sot në këtë takim, në këtë ditë jumaje, ku me lenë Allah të mënduar të shfrytëzojmë rastin që deri në takimin me zonën dhe në konë e zonës të marrim udhëzime, shpjegime të rëndësishme që na ndihmojnë me din Allah të mënduar edhe në përmirësimin e raporteve me Allahun që në Aula apo edhe në përmirësimin e raporteve tona me vetën në takimin e kaluar kem përmendur rregulla dhe në fund të këtyre rregullave kem përmendur disa hadithe të rëndësishme të cilat i ndihmojnë besimtarin që të jetë gjithmonë vepër mirë. Ajo që është e rëndësishme për çdo besimtar në jetën e kësaj bote është që të bëhet njëri i mirë i mirë për vetën e ti po i mirë edhe për rejthin, shoshrinë dhe komunitetin kua jetat për ndaj Allahu Gjallahu Ala në Kur'an këti njëri ju i referohet si regjullun salih besimtari i mirë, njëri i mirë dhe për të formusit të tilë shpesherë Allahu Gjallahu Ala përmend odzime, virtyte, vlera që duhet pajisit me to, po dhe silë shambuj të njerëzët mirë që duhet këj njëri mirë me ndi këta shambuj. Dhe nërën të të tërë, përmenda Allahu gjallë në gjallën hu cilësia po vese të njerëzët këqi dhe silët pasaj shambuj të njerëzët këqi që mos bëhe me si ata. Kërësë është shpëtimi kërënurësile të të të tësajtë. Si të bëhesh i mirë, në raport me Zotin, si të bësh i mirë në raport me vetë vetën, si të bësh i mirë në raport me të tjiret, dhe si të ruash të mbrojsh nga e keqja, e mos të bësh me të këshit. E kush janë të miret, e kush janë të këshit, Korani këtu i ka shpivuar në minut e detajzuar. Dhe shpeshtë e kemi folë për to, cilësi që realisht i bëjnë këto dalime. Në takim në fundit, i kam përmendur tri hadithe por ishin në përmendje në kalim ndaj sot dhe të mundur inshallah me lejnë Allah të më nuar që këto hadithet i sërëj pak më një të detajzua nga se në shumë të rëndësishme lidhe me këtë formim, këtë edukim që duhet besimtarit a këtë parasysh ki Kë më përmendur tri hadithet e në vëzër që realisht nëse besimtari i kupton drejt dhe i zbaton si duhet, me lena Allah mënuar do të jetë gjithmonë më për mirë. Vë këtu ha disë, realisht edhe e përbëjn aktivitetin jo aditha, po, e një çort të çdo besimtari. Cëtam këtu hadithe. Ju vë këtu hadithe, po gjithë hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem i kuptu në këtë frymë. Në frymën e përmirësimit dhe rregullimit dhe organizimit son, në e të jetës sonë, në frymën e këtyre haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa Muhamedi (sallallahu alajhi wasallam) nuk na, na ka mësuar vetëm si duhet të ufal, nuk na ka mësuar si duhet të më mëshiroj, nuk na ka mësuar si duhet për shemb me shkon xhaxh, por na ka mësuar si duhet të jetuaj, si duhet të ndatura port me zvetë, si duhet të jeni dobëshëm për vendin tonë, për komunitetin ku ti jeton. Gjitha këtë një kamësu pejgamberi sëllallahu a.s. Edhe në aspektin teorik me fjale me thënje, po në aspektin praktik me shembo që i ka sirë Muhammedi a.s. Hadithi parë që doa të përmendi, të ashtë kemi përmendi të kemi, kemi në kaluar, por të ashtë pak në më një pak më të zjeruar sa kemi ku dhe i njezan, është hadithi pejgamberit Sallallahu al-Sallam Isi një ka thën La jehtiran në e khadukum Min elma'rufi shëjëa Mos Përbozni Mos më në që mani astit mirë Dhe me thonë Gjdo gjë që është e mirë Dhe e mund shme të bëni Bajni Dhe jë ditë një ka thonë O të të kun nara walau Bi shëkki të mëra ruajuni, mbrojuni nga zjarë i gjëhnimit, qoftë edhe me gjysë më hurme. Paramendoni të nërruzër këtë hadithët. Nëse lezojmë në ajetët kuranore, hadithët, si përshkua gjëhnimi një venit të mërë shumë. Një venit që gëltit këtë që ka, ka për para vetës dhe. Një venit që në më honë nuk mund të paramendohet nga pozicioni kësoj bote, dhe me thonë dënimi atje. Për zi shka e pa, pa rrëtshme për kokën tonë. Qështë ka mundë si njëri me mbejt gjallë nga dënim? Por është dënim, vujtje. Kër e shëtër këtë gjehënëm, gjitha këtë përshlimën, dhe tash interesoshë si murujt për këtë gjehënemi, gjenu zime ndryshme. Naka mësu përgjithësisht në formë, dëshmet, ta bëjmë këtë, ta bëjmë atë. Në kuadrën e udhëzimeve që flasin, si mund të mbrohemi nga xhelimi e gjejmë edhe këtë hadith. Çe mund mbrohemi nga xhelimi me gjysmë hurme. Që gjysmë hurme e përmend në këtë hadith, të ndërozët, nuk është për qëllim si hurme. Të ne për shembull, nuk bëhet hurme absolutisht. Kova që do të na se përdoren hurme. E çka është për qëllim është përtrehuar se mund tjetë mund tjetë përcaktu se për shpëtimin të edhe një sakrifis e kësaj mëdhësie këtyre përmasave qëvë qësë mëhurme mere për shambull në përkëthim ditor të ne dhe mëhon që njëri ju me një, një kafshatë bukja kafshatë u jë copë kafshatë mundës me shpëtun gazjarë i gjëhenimit Rëndaj, besimtari duhet që të organizonë mënyrë e të mënduar i ti që gjithë shka, që ka ka mundësi me bo mirë, e bërë. Bon. Me një fjalë, nga kuptimi i mos përbuzjes së punëve të mira është, nga kuptimi i mos përbuzjes është, që mos le janë asë një shansë në dhe ofshim ditorë, Për të bërë mirë me ik nuk le. Pa ksoj, për të mundë bëmir mirë deri një në kët nivel, duhet të më di të se çka është puna e mirë. Çka është puna e mirë? Për gamën e sot, më shpresoj të shogut i ju ose të gjujtë çka është puna e mirë. Më ndihmuni. Më ndihmuni në njeriu që le është një citat i vështirë. Me e këshilu diken Parëmëra puna mirë është edhe Kur dikush të shtit Thotë elhamdullat Ti thush Erhamu kalla Allahu të më sheroft Aja thotë elhamdullat Kur te shë njeri Thotë elhamdullat Ti që afërthush Erhamu kalla Allahu të pune mirë Pune mirë Se ke buët dua për Allahu në tanë Aja të ta akëthen pas taj me dua në një ura Eksë të më rao Lërgimi për njësët i rrugë Pra ndaj, kur besimtare kuptan këtë E shënë se, sa so ka mundësime kënë aktiv Sa so këna mundësime që inë aktiv në përmësimin e shëqëris Mirë, po i nëmvlerësojnë a mundësit I nëmvlerësojnë e kapacitetet Si përdorim aftësit Kërkojmë ndoshta diçka shumë matë madhe Për mujtë me bojnë, dërsa kemi shumë dhirë atyre që mund bënë në nuk i bojmë Për këtë nga ka mësut pejgamberi sëmë që Mas me përbuzë, as një punë mi, qëka dhe që të mundë në shumë? Kej mundësi me fjallë me fjallë Kej mundësi me lutje me lutje Kej mundësi me dorë me dorë Dhe kërë thot pejgamberi s.a.s. Minel ma'rufi Mas në qëmani, mas përbuzëni Mas në ndërësani As një punë të mirë Në kuptim të shtimit të punë dhe të mira Edhe e kunder të ashtë një kuptushme Qëla ashtë e k mos e në ndërsa asë pun pun një punë të keqët. Mëndë të duke të punë e keqët, përshambull, një punë e keqët e thjeshtë. Nuk është harami madhë, nuk është kjo punë e keqët, shumë e madhë, apo? Dhe fillan që një rritë të amortizohet, fillan një që me thjeshtësi mi bodë të punë që në të pahishme. Diri sa dikur ti normalizohet të punë e, pun e keqët. Shumë punë që për hapër shështi nuk kam fillu këtë mlajë që fari nësën Por kam fillu me thjesimin e disa mjetëve që Ndikur tani kam fillu me kalun pun të këshia Për kamber një sasallëm në kam su që Besimtarit tjetë indishëm Jë vetëm kërshit punë dhe këshia që në haramë të mëdhaja Por nga gjitha ato punë që realisht një rrugë që qojnë që të punë të këqia një punë të këqia një shikim ku nuk duhet mund të të të kështu shumë një mundësi që abdikujt me të fullin vashë për një qëka mund të të të kështu shumë një kafshat haram mund të të të kështu shumë e shumë të tjera përndaj shikojnë të në vëzër si Allahu Gjallana ka pësuar që ka shih punëve të mira Gjdo pun e mirë Qoft edhe në syton e thjesht E parënësishme e pandikim Ta bujë Mere me vete Dhe nante edhe gjdo pun që nuk është e mirë Edhe pse nuk arrinë Nivell të ndaluarës Por është e shëmtuar e qërtuar fëtarisht Ta praktisit Një që që shtër organizovjet në ti Me këtë vëmendje jeton Apo është i zhuar din këtë nivell Në unë Qut është nuk flenë, orta. i kujdes shumë dhe këtë nivellë, pa dushim se, pa dushim se situata ati është në dryshë nga e që është në gjumë. Orta. Për të në zuan nga këj gjumë, i pakujdesis, i shpërfiljes, feja ka përstatur regullat shumëta. Jo për të në ngarkuar, jo, po për të në mbajtur të zuan. Për shambër, ka lutje kër fillojme më ngërbukë kur bier ka fshaton tok ka lutje, qysh më mor. Apo. Pastaj kur the prind mbukun, e vesh teshën, e desh teshën, heng shtëpi, del nga shtëpia, apo. Ë, A... merdishka, ia bishka, me cen durt do të më dawn me dorën e djathtë. Me cen durt më mor me dorën e djathtë. Me cen durt me hogun me dorën e djathtë. Me cen durt më pastru me dorën e majt. Shikoj këtu të dallim, herë me djathtë, herë me majt. Herë hin me kët kom, herë herë hin me me at kom tjetër për shembull gjemihina me komunë djath, të djathë, të dalim me komunë e... e majt, për shembull. Jo njëtë. Kto ndryshimet bojnë që nuk keni kujdes me këdal. Tash është koma djathë, tash është këdo. Pse? Me të majt vërmësh se më. Jo i jo i pa i pa mësu i i i jo i utor jo i pa çelim. Hyn, del, vepron, flet, por pa çelim. I pa mësu. Jo. Kët gaflat, kët huti. Këja e luftan, në regullat shumë ta. E të rrugës e sheni pengjes e largan. E të rrugës e sheni kën e përshëndet. Në gjithë mëni në aktivitet, gjithë mëni vë mendë shumë se di shka dhërët me bo. Në gjithë situatë ka ka një përgjigje, për gjithë situatë ka ka një udhëzim. Sa ma te për arrimë të ndërëzërët, këta inëkodrumitën tonë, me Helene Lofmanuarë, do të jemi edhe më të formuar, edhe më të përcosur, por edhe më pak do të kemi ku për të marrë punë që nuk na përkasin, nuk na takojnë. Sot shoh fatkeqësisht nga kriza që na ka ndalur është se shmisa për njerëzë mirë në punë që nuk i përkasin, nuk i takojnë, çan punë tyne. Dorso i gjell shumë larg dhe të zbrazët në punë që ju përkasin, në punë që ju takojnë, në punë që në tyna vënë. A flasim gjithmonë që kan atakon? A mirëm e me tema që jenë tema tona, apo shpeshtere ja huqim këtë aspek. A dhe projmë punë që jenë punë tona, apo i lejmë punë tona, a mirë punë dhe dikuj tjetër, të jenë probleme sheshorëre, që ka së vukë raditë e regulantë. Masët në që masët i punë mirë. A punë mirë, a takan ty, a merë shpërblimë, merë. Thashtë në kohatër të sajnë në kuptot të edhe punë e a keqe. Masët e në nëvlerësast i punë të keqe me thon Sa është harami madhë kjo Nëso njërës bëjnë më kate Dhe Arësujetun duke thonë Po imi njërëz o losina me laqe E vërtej që imi njërëz E vërtej që imi njërëz Por faktë që imi njërëz Nuk nefë Dhe imi gabimtar Nuk nefë të dhe dhe dhe që Qëllim shumë të bëjnë më kate Dhe Ti konflim si të leta se ti këzëm se normali, jo. Më katë në raport me një, nuk është normali. Nuk është normali. Normali është punë e njërë. Por, në qovë se gaban, ndodhë, jemi njerës, pëndohemi. Kështu të me kuptuoh. Hadithi i dytë, të nërëzër, që duhet të kuptuohim, njëtën tonë është, ka thëmë pegamberi sallallahu sallam, inna Allah ju hibbu, I dhe amila ehadukum amelan En ju t'kinehu Allahu donë që Kur dëkosh nga ju e ban një pun Ta ban si mas mire no, Në shikos o bukën në nëndërton feja Filën meshtë Gjdo pun të mirë që mu shme mu bëne Mane qofte me vogle Mu shme bëne Mirë po Mirë po Kur të ban Bëne si mas mire Nësi lërgën penges nga rruga Lërgën e diri në fundë Nëse lërgohë pëngesë nga rruga e me qitë në rrugë tjetër. Nëse ke krypë unë në tërë. E lërgohë pëngesë nga rruga, mirë për ka e vendusë në rrugë tjetër. Sa është kja? Në mësën, në mësën, në mësën cilsin. Fëllimet nga kam pësu sasin. Në kuptim të sasis, sa so më atë e për punë të mira, që përmbushin standadhin me qenë punë e mirë. Sa so më atë e punë mira, sa so më shumë. Pas t Jo vëtë sasi jo, Po sasi Por pastaj këtë sasi me Ngrit në cilësi Qështu ngrit besimtari Sasia, pastaj cilësia Pastaj me bostë si mas mire Me bostë si mas mire A dini ku e ka thonë këtë hadith Peygamberi S.A. Gështu nga njërë me kuptua Hadithë në shumë rëndësi edhe Rathana, koha, vendi Kujtja ka thonë Që me kuptu në mëtë kompletuar hadithe pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë duke varrosur një pe për sahabe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke varrosë elë kur kanë vendosur e kanë vendosur në drejtë nuk e kanë vendosur në pozicion drejt nuk ka pas problem fetarisht rregull ka qenë Konkuptim po estetik s'ka qenë mirë. Pamëna në varr ku po e vendos të vdekurin, edhe aty po e shikon aspektin estetik. Nuk ka mirë këtu më lon. Tha peqemos rregullën kët më mirë. Pse? Allahu don kur dikush e bën i punë, po juve bëjë më së miri. Edhe në varr më bëjë më së miri. Edhe kur të varrosh më varros mirë. Edhe kur të mbulën me mbulo mirë. Mos lase të përpjes në betut jetës apo. Gjithçka më lon më bëjë më së miri. Gjasë kjo mentalitet i bër jashtë punve shkënelës ka asom me kryk, me një qafe. Apo nuk është kultura e muslimanit, nuk është edukat që na ka edukuar me të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Absolutisht çelësi japo. E këtu ka shumë që kam u thon. Duhet të përmbyll me hadith në tret ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam habbun a'mali in dallah Edhvamu hawa inqall, punët më të mira të kallahu, më të dashra të kallahu, janë ato që në të vazhdushme edhe në qosë në pak. Andaj, këto të raditë në mësojnë, sa sinë, sa më ma shumë për mira, në mësojnë cilësinë që sa më ma mirë me bo, dhe në mësojnë vazhdimësinë, gjithmonë. Jo, jo, jo bëmërësit periodike, jo bëmërësit selektive, në kohërat saktora, në vendet saktora, ka shimë njërëve saktora, jo, ja. ja. Besimtori në vazhdimësi bomë punë bon, të mirë. Gjithmon, gjithmon është mirë. Pavarësisht, a është në vendin e ti, a është në bikëqyrije, a nuk është në bikëqyrije, a lafdrojët, a nuk lafdrojët, a merë mirë njohje, a nuk merë mirë njohje, a është n familja ti, e tij, populli i tij, apo kalbë me njësë tjerë, së më Aja ka bën një shtir në Shëmorancë. A ja kanë mërcësimë bomir? Po mirë të vazhdueshme. Edh në aspektin kohor, të vazhdimësi, por në aspektin hapsinor, në çdo hapësirë ku do kofta i bën mirë atë? Ç'kemos të modave. Ku do çoft? Ju jo bën mirë sot në qytet vitin. Po sa shkon vendi, reshkon dikun tjetër të të që nuk e shvojn ata të vet, jo njerëz huaj, është të trkushit. Të jo s'bën kështu apo. Ose ju mos i van periodik i cili për shambull bënë minë Ramazan, bënë mirë për shambullë, kër është sprovë, caktuar, ka të lashe, bënë mirë, jepë sadak, pasat s'klirohet, harangë të, harang të jeshtë, së kështë muslimon e më përë. Gjithë mënë, nësë Allah i ka thonë, wa abud rabbeke, hatta je t'i ekel jeqin. A dhërë e zotin të mira, deri e në bënë punë t'mira, dherë i sotë rjevdekje. Gjithë mënë, përë. Dhe e organizojmë si kërështë jetën tonë. Në kodrët e këtë e hadithëve, shumë tjera dhe, mëse mirinë allatë më nuar, shumë për para këmets, do të kompletuemi shumë ma shpejt, do të jemi shumë ma produktiv, do të jemi me në vërtitë shumë ma të organizua, më bashkuruas, se vej për a mirë në bashkanë, angazhimi për punë të mirë në bashkanë, dhe eliminën gjitha ato fakturët në e, nështë ta acarimit në darjes përqarë A ma pun e mirë thash Sa ma shumë, sa ma mirë Dhe sa ma gjatë Këtu në të regula që këto a ditë i kam vendus Që duhet tjetë besimtari në vazhdimësi Ti ketë projekt tjetës ti Që këto a ditë të të bënë Pjes e të menduar i ti Pjes e tjetuar i ti Qështuaj menën, qështuaj vepran Qështuaj organizit në ti Qështuaj ka komplet Dhe primtarim E jetës i saj ka në la Gjelor jetë në këtë dë një aptëm Allah në mundësof që temi gjithë mundëve për mirë. Nëse ndodhë që të bëjmë dhe një punë të keqë, Allah u në odzohë për pendim të largohemi. E asë të në mëstimi pjesë e punëve të këshia, e asë për krasë të njerëzve të pa drejtë e të këshia. Gjithë mundë të bëjmë mirë me keqë e këne mundësi, me gjuën tonë, me pasurin tonë, me dorën tuan, me çënjen tuan, me mendjen tuan, me zemrën tuan, me çka ke ja kemi ta mobilizojm dhe përdorim në shërbim të asaj që është e mirë me standardet që Allahu i ka përmendur në Kur'an dhe pejgamberi sasulehude hadithet e tij. Dhetimi i qesur, të bënë punë të mirë, që kush të prek dora jonë si e kët e ka prek, këtu ka qenë, këtë e ka buar, në besimtar që ka frikë Zotit. Nga sa është shpëlimi në Allah të mënduar, shpëlimi është i lidhur ngushtë me cilsinë por dhe vazhdimësia. Deri në frymën e fundit, sot kemi frymë dunja të mbamëres, gjithmonë pa ndal, pa u lodh, pa u zbrapt, dhe pa u zhgunjur pa u dorëspri. Por kur rrethonave, çka do të thotë? Mbetemi gjithmonë të motivuar me këto zime dhe të inkurajuoam me premtimet e Allahut se tek Allahu nuk ka asgjë. Qoftë edhe sa thërmia më e vogël. Allah i është i përmendjen, është koha pak më shiajt, ka shumë njerëz të deri që ofresin. Po Nushtojnë sa të krimonësit në dhëzër të safat, edhe lartë nëse ka bëndikon, bëjmë zjidhje sa të fale gjemaja. Zërët është më bërëftë, wa sallallahu ala muhammad wa ala aleyhi wa sallam atë islimen këthira.